Agonie și extaz. Pista 11. Fata rămase nemișcată, a deasupra lui, în timp ce el se ghemuia peste piatră. Când ajunse la un punct tare, se uită în jur după o găleată cu apă, dar nevăzând niciuna, scuipă cu precizie pe suprafața pe care vroia să o moaie, apoi continuă să alunece cu dalta pe piatră. Amuzată, ea îl întrebă. Ce te faci când ți se usucă gura?" își ridică privirea spre ea cu obraji îmbujorați. Unui bun scalpelino nu-i se usucă niciodată. Capitolul 5 Odată cu primele călduri intense, înăbușitoare, veni în grădină și prima pierdere, soji. Entuziasmul său se veștejise ca iarba pajiști. Nu dobândise recompense sau comenzi, și cu toate că Bertoldo îi plătise ceva bani, câștigurile lui le întreceau doar pe cele ale lui Michelangelo, care lipseau cu desăvârșire. Din această cauză, Soji își închipui că Michelangelo îi s-ar putea alătura. Într-o seară înăbușitoare de la sfârșitul lunii august, așteptă până când toți plecară, apoi își aruncă uneltele pe jos și veni spre el cel mai proaspăt ucenic. Michelangelo! Tu și cu mine, hai să plecăm de aici. Toată treaba asta este așa de... de fără rost. Să ne salvăm cât mai încă timp. Să ne salvăm, Sogi? De ce anume? Ascultă, nu fi orb. N-au de gând să ne dea nici comenzi, nici bani. Cine are într-adevăr nevoie de sculptură ca să trăiască? Eu. Sentimentele de dezgust, renunțare și chiar de spaimă ce se citeau pe fața lui Sogi, erau mai grăitoare decât orice fusese în stare flăcăul să transpună în modelele lui de ceară sau lut. Unde o să găsim de lucru? Dacă moare Lorenzo? Dar e un om tânăr, are doar 40 de ani. Atunci nu vom mai avea protector, nu vom mai avea grădină. Să rătăcim prin Italia ca niște cerșetori cu pălăria în mână? Aveți nevoie de un cioplitor în marmură? Aveți ce face cu o Madonna, Cu o pieta? Pot să vă fac eu una dacă îmi dați în schimb un acoperiș și hrană." Soji își zvârli puținele lucruri personale într-o tolbă. Ma che, vreau să muncesc într-o meserie unde să vină lumea la mine, în fiecare zi, ca după pasta sau carne de porc, după vin sau calțonii." Oamenii nu pot trăi fără lucrurile astea, trebuie să le cumpere zilnic." Așa că și eu trebuie să vând în fiecare zi. Din ceea ce vând, am să trăiesc. Am o fire echipzuită. Trebuie să știu că în fiecare zi voi câștiga atâția soldii. Sculptura e ultimul dintre obiectele de lux, chiar la coada listei. Vreau să fac negoți cu ceva din capul listei. Ce zici, Michelangelo? Nu ți-au plătit nici măcar un scudo. Uite ce zdrențuite -ți sunt hainele. Vrei să trăiești ca un cerșetor toată viața?" Hai, vină cu mine O să găsim de lucru împreună Izbucnirea lui Soji Pornea din adâncul inimii Se adunase de săptămâni Poate de luni de zile Totuși, în sinea lui Michelangelo era întrucâtva înveselit Sculptura se află În fruntea listei dorințelor mele, Soji De fapt, în ceea ce mă privește Nu există nicio listă Când am spus sculptură, Am terminat Terminat e bine zis în cuvință Soji Tata cunoaște un măcelar pe Ponte Vechio Care caută un ajutor Dalta e chiar ca un cuțit A doua zi de dimineață Când Bertoldo află de plecarea lui Soji Ridică din numeri Vicisitudinile sculpturii Fiecare se naște cu puțin talent Dar la cei mai mulți cât de repede se stinge flacăra Își trecure semnat mâna prin părul alb subțire Întotdeauna s-au petrecut astfel de lucruri prin ateliere De la bun început, pornești știind că o anumită parte din învățătura pe care o transmiți se va irosi Dar nu poți să te oprești din această pricină, căci toți ucenicii tăi ar suferi La cei de teapa lui Soji, imboltul nu este dragostea sau afinitatea pentru sculptură, ci doar avântul tinereții De îndată ce această înflăcărare se stinge, ei își zic Lasă visele, caută-ți mai bine un mijloc sigur de trai Când ai să devii șeful unui botega, ai să descoperi că așa se întâmplă cu adevărat Sculptura e muncă grea, dură Nimeni n-ar trebui să se facă artist numai pentru că e în stare să fie Ci numai când simte că n-ar putea fi altfel Arta e făcută numai pentru cei ce s-ar simți nenorociți fără ea în dimineața următoare, Bugiardini, cel cu fața ca o lună, care nu crescuse mai înalt, dar era doar ceva mai rotofei, sosi ca nou ucenic al grădinii. Michelangelo și Granacci îl îmbrățișară cu căldură. Granacci, terminând pictura comandată de Lorenzo, dovedise atâtea însușiri organizatorice încât Lorenzo îi propuse să devină administratorul grădinii. Granacii, era încântat să se ocupe de organizare. Își petrecea zilele încredințându-se că piatra, fierul sau bronzul potrivit, sosiseră, iniția concursul pentru ucenici, obținea comenzi modeste de la Bresle. Granacii, tu n-ar trebui să te ocupi de treburile astea," se împotrivi Michelangelo. Tu ai tot atât talent ca oricare dintre cei de aici. Dar mie îmi place." îi răspunse granacii moale atunci nu trebuie să-ți mai placă dacă avem nevoie de cărbune sau de un model putem să ni le găsim și singuri de ce să renunți la lucrul tău ca să ne ajuți să-l facem pe al nostru granacii nu rămase nesimțitor la complimentul ascuns din izbucnirea lui Michelangelo e timp pentru toate, caromio răspunse el am pictat și o să mai pictez dar când Granacci se apucă din nou de pictură, Michelangelo se înfurie mai rău ca niciodată, fiindcă Lorenzo îi ceruse prietenului său un nou serviciu, să-i proiecteze toată recuzita pentru o piesă cu conținut moralizator, steagurile și decorurile pentru o procesiune. Granacci, idiota, cum poți să stai aici cântând fericit și pictând decorații de carnaval, ce vor fi zvârlite a doua zi după procesiune? Dar mie îmi place să fac ceea ce tu numești trivia Nu totul trebuie să fie profund și veșnic O procesiune sau o petrecere au însemnătatea lor pentru că desfată lumea O desfătarea e unul dintre cele mai importante lucruri în viață Tot atât de important ca hrana sau băutura sau arta Mă, mă, Florentinule! Capitolul 6. Pe măsură ce zilele toamnei înaintau, prieteniile lui Michelangelo se statorniceau. În zilele de sărbătoare laice sau bisericești, când porțile grădinii rămâneau zăvorâte, rusticii îl poftea la masă, apoi îl ducea prin împrejurimile Florenței să caute cai. Plătea fermieri, grăjdar sau rândași ca să le dea voie să deseneze cai în grajduri sau pe ogoare. Caii sunt cele mai minunate creaturi ale lui Dumnezeu, exclama rusticii. Trebuie să-i desenezi și iar să-i desenezi toți caii pe care îi poți găsi. Bine, rusticii, dar eu n-am de gând să sculptez cai. numai oameni. Odată ce cunoști un cal, cunoști lumea. Sansovino, contadino din Arezzo, de două ori mai mare în vârstă decât Michelangelo, avea filozofia lui proprie Un artist trebuie să se întoarcă adesea înapoi la glie Trebuie să are, să semene, să prășească, să strângă recolta Contactul cu pământul ne dă forțe noi A te mulțumi să fii doar artist înseamnă să-ți tragi seva din tine însuți Și atunci riști să devii sterp De aceea eu mă duc acasă, călare pe catârl meu, odată la câteva săptămâni Trebuie să vii cu mine, Michelangelo, să simți sub o ogorul arat. Aș merge bucuros cu tine la Arezzo, Sansovino, dacă s-ar afla acolo marmură în care să pot tăia brazde. Numai acasă se simțea nefericit. Lodovico izbutise să țină o socoteală strictă a sumelor de bani în premii, recompense și comenzi încasate de fiecare dintre ucenicii grădinii. Știa că Sansovino, Torigiani și Granacci câștigau bani frumoși. Dar tu de ce nu?" întrebă Lodovico. Nici măcar un singur scudo." Nu încă." După opt luni încheiate, de ce nu? De ce alții da și tu nu?" Nu știu." Nu pot trage decât o singură concluzie, că nu ești în stare să te măsori cu ceilalți." N-am avut încă ocazia." Oare n-ar ști, Lorenzo, dacă tu ai avea cât de cât talent de sculptor? fără îndoială. Dar nu te-a băgat niciodată în seamă? Niciodată. Alora? Îți mai dau încă patru luni ca să se împlinească un an întreg. Dacă și atunci, Lorenzo va socotii că ești tot un fruct uscat, ai să te duci la muncă. Dar răbdarea lui Lodovico nu ținu mai mult de patru săptămâni. Într-o duminică dimineața, îl încolți pe Michelangelo în camera lui de culcare Bertoldo, îți laudă lucrul? Nu Îl zice că ai talent? Nu Nu te încurajează? Mai instruiește Nu e același lucru Am mes -o. Așa e Pe ceilalți îi laudă? Uneori S-ar putea ca dintre toți tu să ai cele mai reduse posibilități? Nu s-ar putea De ce nu? Desenez mai bine decât ei Desenezi, Ce vorbă e asta? Dacă te pregătesc să devii sculptor, de ce nu sculptezi? Bertoldo nu vrea să mă lase De ce nu? Zice că nu sunt încă pregătit Dar ceilalți sculptează? Da Și tu nu-ți dai seama ce înseamnă asta? Nu Înseamnă că ești mai puțin îndemânatic decât ei Asta se va dovedi când o să pun mâna pe piatră Și când va fi asta? Nu știu Și până ce nu vei lucra în piatră, nu poți căpăta nicio recompensă? Nu Și nu e niciun semn că să te lase să începi la piatră? Niciunul Și starea asta nu ți se pare fără speranță? Nu Dar cum ți se pare? Mă miră Și cât timp o să rămâi așa mirat? Atât cât socotește Bertoldo că trebuie. Dar ce s-a întâmplat, oare, cu mândria ta? Nimic. Cam ce s-a întâmplat cu tine la grădină? Nimic. Nu-ți pierzi mândria cât timp înveți. Ai aproape 15 ani. N-ai să ajungi să câștigi niciodată nimic? O să câștig. Când? Cum? Nu știu. De 20 de ori ai spus nu sau nu știu. Când ai să știi?" Nu știu." Sleit, Lodovico strigă. Am să rup bățul pe tine. Când o să-ți vină mintea la cap?" Fac ce trebuie. Asta înseamnă că am minte." Lodovico se prăbușe într-un scaun. Leonardo vrea să devină călugăr. Cine a auzit oare de un bon călugăr? Tu vrei să te faci artist." Cine a auzit vreodată de un bon artist? Giovanni Simone vrea să ajungă un bătăuș de stradă, să omoare trecătorii cu pietre. Cine a auzit vreodată de un bon malandrino? Urbino l-a trimis acasă pe Sigismondo, spunând că arunc banii pe gârlă. Nu e în stare să învețe nici măcar literele. Cine a mai pomenit un bon analfabet? Nu mai știu, zău, de ce mai are omul copii? Michelangelo se apropie de scaunul lui Lodovico și atinse ușurel cu degetul umărul tatălui său. Ai încredere în mine, tată. Nu încerc să scot lână de la un măgar. Dar situația lui la grădină nu se îmbunătățea, din potrivă. Bertoldo îl strunea serios, nu era niciodată mulțumit de nimic din ce făcea Michelangelo. Se muta de pe un picior pe altul strigând. Nu, nu, tu poți să lucrezi mai bine! Încă o dată! Încă o dată!" Îl punea să deseneze din nou, de sus de pe o scară, modelele aflate pe podea, iar duminica îl silea să vină să compună o temă care să cuprindă toate siluetele pe care le schițase în timpul săptămânii. Îndreptându-se spre casă seara, cu granacii, Michelangelo izbucni deznădășduit. De ce sunt nedreptățit?" Nu ești," răspunse granacii. Dar oricine poate să-și dea seama. Nu mi se dă voie să iau parte la niciunul dintre concursurile cu premii inițiate de Lorenzo sau să lucrez și eu la vreuna din comenzi. Nu mi se dă voie să intru în palat să văd operele de artă." Tu ești acum administratorul grădinii. Vorbește cu Bertoldo. Ajută-mă!" Când o să te socotească el pregătit să iei parte la concursuri, o să-ți spună." Până atunci..." O, oh, dio!" blestemă Michelangelo în surdină. Până atunci va trebui să dorm în logia de la signoria. Doar acolo poate nu o să mă ajungă tata cu bățul." Mai era și un alt motiv pentru care se simțea nefericit dar de care nu-i putea pomeni lui Granacci. Odată cu vremea umedă, Lorenzo o oprise pe contesina să mai părăsească palatul. Lui Michelangelo nu-i se părea plăpândă. Simțea în ea o văpaie destul de intensă ca să poată goni moartea. Acum, când nu mai venea printre ei, grădina părea ciudat de goală. Zilele nesfârșite și monotone, lipsite de febra așteptării. Singurătatea îl apropia de Torigiani, devenire nedespărțiți. Vorbea cu entuziasm despre Torigiani, despre istețimea lui, agerimea, fizicul lui. Granaci ridica din sprâncene. Michelangelo, sunt într-o situație delicată. Nu pot spune prea mult fără să par gelos și jignit, dar e de datoria mea să te previn. Torigiani a mai procedat așa și înainte. Cum adică? Și-a dărui din plin dragostea, a câștigat pe câte cineva cu totul de partea lui, ca până la urmă, când s-a evitat altceva nou de cucerit, să caute pricină și să rupă vechea legătură. Torigiani simte nevoia de auditoriu, și tu ții loc acum de asemenea auditoriu. Dar nu confunda această nevoie cu dragostea lui pentru tine. Bertoldo însă nu era la fel de îngăduitor. Când văzu un desen de-a lui Michelangelo imitat după unul abia terminat de Torigiani, îl rupse în mii de bucățele. Umblă un an de zile alături de un șchiop și până la urma ai să șchiopătezi și tu. Mută-ți masa înapoi la locul ei. Capitolul 7. Dar Bertoldo știa că Michelangelo ajunsese la capătul răbdării. Într-o zi, puse pe umărul băiatului un braț la fel de fragil ca o frunză de toamnă. Și acum, mai departe la sculptură. Michelangelo își îngropă capul în mâini. Ochii lui, de culoarea chihlimbarului, oglindeau intens ceea ce simțea. Fruntea-i se acoperi de broboane de sudoare. Ușurare, bucurie, suferință se învălmășeau, făcându-i inima să salte și mâinile să tremure. Dar ce este sculptura? Întrebă Bertoldo pe un ton de dascăl. E arta care, îndepărtând tot ce este în plus din materia în lucru, o reduce la forma plăsmuită în mintea artistului. Cu ciocanul și dalta! exclamă Michelangelo, redobândindu și stăpânirea de sine. Sau prin adausuri treptate, urmă Bertoldo, ca la modelajul în argilă sau ceară, adică prin metoda plămădirii. Michelangelo negă din cap cu putere. Nu-i pentru mine. Eu vreau să lucrez direct în marmură. Vreau să lucrez așa cum făceau grecii, de a dreptul în piatră. Bertoldo zâmbi ironic. Nobila ambiție. Dar e nevoie de timp îndelungat ca un italian să-i poată ajunge din urmă pe greci. Trebuie să înveți mai întâi să modelezi în argilă și ceară. Nu poți să te avânți la metoda îndepărtării materialului până când nu stăpânești metoda adăugirii. Și piatra? Nici vorbă de piatră. Modelele tale de ceară să nu fie mai mari de 30 de centimetri. L-am pus pe granaci să cumpere o cantitate de ceară pentru tine. Ca să o facem cât mai moale, folosim puțin din această grăsime animală. Așa. Dacă însă vrei să fie mai consistentă, o amesteci cu terebentină. Va bene? În timp ce se topea ceara, Bertoldo îi arătă cum să facă o armătură, folosind bețigașe de lemn sau sârme de fier, iar când ceara se răci, cum să o prefacă în batoane. Odată scheletul înălțat, Michelangelo începu să aplice ceara ca să vadă cât de mult poate să se apropie de crearea unei siluete cu trei dimensiuni după un desen în două dimensiuni Asta era deci minunea pentru care îl înnecase plânsul pe treptele Domnului Pentru asta susținuse superioritatea sculpturii asupra picturii Adevărata sarcina sculptorului Profunzimea, rotunjimea, dimensiuni pe care pictorul nu poate decât să le sugereze creând iluzia perspectivei Lui aparținea aspra lumea realității Nimeni nu putea să dea ocol unui desen, dar oricine putea să se învârte în prejurul unei sculpturi și să o judece din toate părțile. Și de aceea trebuie să fie desăvârșită, nu numai privită din față, ci din fiecare unghi, spuse Bertoldo. Ceea ce înseamnă că fiecare statuie trebuie să fie sculptată nu odată, ci de 360 de ori, pentru că la fiecare schimbare a unghiului cu câte un grad, devine o altă statuie. Michelangelo era fascinat. Vocea lui Bertoldo unduia prin el ca o flacără: Capisco. Lo ceara în palme, ca să-i controleze căldura. În mâinile lui, tânjind după piatră, boțul de ceară nu putea fi plăcut. Dar cuvintele lui Bertoldo îi dăduse răghie să vadă dacă putea modela un cap, un tors, o siluetă întreagă care, în oarecare măsură, să redea desenul. Nu era ușor. Dar cu cât încep mai repede, strigă el, cu atât voi termina mai repede. După ce îngrămădi ceara pe armătura în formă de schelet, urmă îndrumările lui Bertoldo, modelând cu unelte de fier și os. Odată obținută în linii mari o formă apropiată, o desăvârși cu degetele sale puternice. Rezultatul avea o urmă de asemănare, o oarecare forță primară. Dar nici un dram de grație, critică Bertoldo, și nici cea mai ștersă asemănare a trăsăturilor feței. Nu sunt portretist, mă Michelangelo care sorbea învățătura ca un burete uscat a zvârlit în arno, dar se împotrivea la critică. Ai să fii. Poți să vorbesc deschis? Poți și altfel? La dracu cu portretul. Nu o să-mi placă niciodată. La vârsta ta niciodată e mai lung decât la a mea. Când te-o răzbi foamea și ducele de la Milano, o să-ți comande să-i faci portretul pe un medalion de bronz?" Michelangelo se încruntă. Pe mine nu mă răzbește foamea până într-atâta." Bertoldo își păstră punctul de vedere. Îi vorbi despre expresie, grație și echilibru. Despre corelația ce trebuie să existe între trup și cap, dacă silueta avea fața unui bătrân, trebuia să aibă brațele, trupul, picioarele, mâinile și tălpile unui bătrân. Tot așa, dacă avea fața unui tânăr, trebuia să fie rotundă, senină și blândă în expresie, faldurile trebuiau astfel aduse încât să sugereze trupul tânăr aflat de desubt. Părul și barba trebuiau lucrate cu finețe. Baccio era ca maiauă. În zilele când origianii stătea negurat și îmbufnat sau pe Sansovino îl cuprindea dorul de casă sau Michelangelo se plângea că nu trece mai departe la modelatul argilei când Bertoldo îl certa pe rusticii pentru că schița cai în timp ce toți desenau după un model bărbătesc când granacii avea dureri de cap îngrozitoare din pricina zgomotului neîntrerupt al ciocanului izbind în daltă, când Bertoldo Istovide Tuse se tânguia că dacă ar fi murit la ultimul său atac, ar fi fost cruțat de o mulțime de necazuri. Atunci era clipa când Baccio sărea în ajutorul lor, aducând cu el glume de prin cârcium și bordeluri. Maestro, ați auzit de negustorul care se plângea de rochia acostisitoare a nevestisii? De câte ori mă culc cu tine, mă costă un scudo de aur. Dacă te-ai culca mai des cu mine, răspunse acru tânăra soție, te-ar costa numai un bănuț de fiecare dată. Nu, nu-l țin aici doar ca pe bufonul grădinii, lămuri Bertoldo. Talentul lui Baccio promite și el e întotdeauna receptiv. Ca oricare altul de aici din grădină și el are dorința de a se dărui. Însă nu-i place să studieze, e cu gândul numai la plăceri. Dar o să se sature și de asta. Fratele lui, călugărul dominican, s-a devotat purității. Poate că de asta Baccio s-a aruncat în vâltoarea plăcerilor. Săptămânile treceau. Bertoldo stăruia ca Michelangelo să se perfecționeze la transpunerea în forme de ceară a desenului cu cărbune. Când Michelangelo își pierdu răbdarea, zvârli cât colo uneltele de os se duse în colțul grădinii Luă un ciocan și o dată Și își vărsă furia tăind blocuri de construcție Pentru biblioteca lui Lorenzo. Meșterul, nefiind sigur Dacă trebuie să îngăduie această revoltă Îl întrebă prima dată De ce vii la noi? Trebuie să dezlipesc ceara asta de pe degete Unde ai învățat să cioplești piatra? La Setiniano Ah, în fiecare zi Timp de o oră sau două, lucra împreună cu scalpe linii. Blocurile de pietra serena, strânse între genunchi și sub mână, îi transmitea ceva din tăria lor. Bertoldo capitulă A la goera di amor vince chi fuge," zise el. În lupta dragostei iese învingător cel care fuge. O să trecem la modelat argila. Ține minte că lutul lucrat în stare umedă se contractă. Plămădește-ți argila bucățică cu bucățică. Amestecă în ea cârpe moi și păr de cal ca să te asiguri că formele mai mari n-or să crape. Ca să-ți acoperi silueta, umezește o draperie de postav până la consistența noroiului clisos, apoi potrivește-o în falduri înprejurul siluetei. Mai târziu ai să înveți cum o să mărești la scară modelul ca să te apropii de dimensiunea statuii pe care vrei să o cioplești. Ăsta e cuvântul, zâmbi Michelangelo Trebuie să mă apropii cât mai mult Sosi și luna februarie Cu neguri coborând din munți Și cu ploaie ce învălui orașul împrejmuit de ziduri Până ce toate străzile se prefăcură în râuri Puține erau orele de lumină, cenușie În care se putea lucra Iar bisericile și palatele prea umede Ca să le viziteze pentru a copia Erau silici să rămână în încăperile cazinoului unde fiecare ucenic stătea pe un scaun înalt deasupra unui vas cu jar. Uneori, zile în șir, Bertoldo nu putea părăsi patul. Argila umedă părea mai cleioasă și mai rece ca niciodată. Adesea, Michelangelo lucra la lumina opaițului, singur în cazinoul înghețat. Nu se simțea fericit, dar oricum mai mulțumit că se afla acolo decât oriunde în altă parte. Până în aprilie mai erau doar două luni și tot atâtea până la termenul când Lodovico hotărâse să-l scoate de la grădină dacă nu obține vreo plată.